la microfon este Priotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, prezentând pentru toți iubitorii Cuvântului Lui Dumnezeu programul numărul 236. Iubiți ascultători, tematica propriu a acestor programe este constituită din meditația asupra fiecărui verset al Noului Testament al Domnului nostru Isus Hristos, după un mănânc de meditații și cugetări care aparțin preotului Nicuriță. Astfel se face că lecțiunea noastră de astăzi va debuta cu ocazia versetului 48 din Evanghelia după Matei, capitolul 26. Desigur, ascultătorii care au avut posibilitatea să audieze și programele noastre precedente, vor fi nerăbdători să de episodul următor dintr-o poezie pe care am ales-o în locul unei povestiri care, de regulă, însoțește programele noastre în deschidere. Tema poeziei acestea este un gen de narațiune cu mult humor, dar cu mult mai multă învățătură, vizând pe toți aceia care doresc sincer să-și petreacă veșnicia în locul cu verdeață, în prezența lui Dumnezeu Tatăl, a Fiului Său și a Duhului Sfânt. Compozitorul acestei poezii pur și simplu a intuit pătrunderea în cer a unor oameni ziși credincioși care, sub masca religiozităților din afară, ascundeau de fapt umblarea după plăcerile lumii trecătoare și a slavei deșarte. Pentru astfel de oameni, presupunând prin reducere la absurd că ar putea pătrunde în cerul sfințeniei lui Dumnezeu, cerul ar fi de-a dreptul cel mai mare chin la care ar putea fi supuși. Azi vom face cunoștință cu o altă serie de oameni care, în viața lor pământească, au umblat după lucruri pământești, lucruri care și-au originea în cele de mai jos de soare. Și din pricina aceasta, când au pătruns în lumea de dincolo de soare, ce alte simțăminte puteau să încerce decât ale unuia care nu aparține mediului? Dar mai bine să ascultăm poezia. Altul, ce căsca de zor, zise... Iar eu, fraților, ca păstor de adunare, îmi stau mulți în ascultare. Eu spuneam, eu propuneam, aprobam sau respingeam. Dar aici, în veșnicie, nimenea nu mă mai știe, nici atât să mă cinstească și păstor să mă numească. Da, da, bine zici, mai frate, zise altul mai departe. Eu, ca membru în comitet, aveam de și eu respect. Plăcerea care o simțeam, din lucrare mi-o trăgeam. Când ședință în comitet, când mai știu eu ce proiect. Ba sunt rupte ceva garduri, ba ne trebuiau noi-și gheaburi, ba vreo slujbă de împăcare între cei din adunare, dar aici nu-i mai frate nimica din astea toate. Pe deasupra, slava toată, doar lui Iisus e dată. Uf, bădie, chiar așa-i cobrodiși pe cum grăiai, sări altul plictisit cu glas sec și înnăcrit. Eu pe când cântam în cor, eram fala tuturor. Pastorul spunea mereu: Slăvit fie Dumnezeu pentru corșa lui cântare care n egalare. Și acum să ce spun cinstit: Dacă Domnul a fost slăvit, nu știu, dar cât despre mine, fui slăvit cum se cuvine. După ce i-am ascultat, noi ne-am luat și am plecat. Nu ne-am depărtat prea tare. Când să vezi altă mirare. Vreau gesticulau ca și când bani numărau. Alții strigau tare că frații cu tare au dăruit, doamne fi mărit, lei și dolari, sume foarte mari. Iar frații numiți, doi mironosiți, stau în picioare, dar cu grijă mare să fie observați și aplaudați. M-am apropiat și am întrebat. Nu vă supărați, vreți să-mi explicați? De ce simulați ca și cum bandați? Voi n-ați dăruit când jos ați trăit? Ba da, mi s-a spus, dar n-au ajuns sus, căci să spunem drept, noi am dat cu cec ca să avem scutire a taxei plătire și am luat și scutiri de taxe și laude numeroase. Iubiți ascultători, o scroafă soasă din noroi, apoi spălată cu cele mai alese șamponuri și parfumată cu cele mai alese și fine parfumuri, tot scroafă rămâne și tot la noroi va trage de îndată cei se dă libertatea. Mediul ei este noroiul și nicăieri în altă parte nu poate trăi la largul ei. Un păcătos care este din firea lui păcătos, după cum scroafa este scroafă din firea ei prin naștere, poate și acesta să se parfumeze cu toate practicile religioase cele mai alese pe din afară, el tot păcătos, cu plăcerea lui după cele de jos rămâne, iar dacă l i duce în cer, de îndată ce-ar scăpa de sub observație, s-ar arunca ca glonțul înapoi în oroiul păcătosului pământ, pentru că numai aici găsește ceea ce se potrivește firii lui păcătoase, adică plăceri carnale și slavă de șartă. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, te rugăm să folosești și minutele care ne mai rămân la dispoziție pentru ascultarea cuvântului tău în a ne trezi la realitate, și a ne arăta că toți cei care dorim cu adevărat să petrecem împreună cu tine în veșnicie, trebuie să începem să trăim de acum, aici, pe pământ, așa cum a trăit Domnul Isus Hristos, primindu-l mai întâi pe El prin nașterea din nou și apoi prin puterea Duhului Sfânt, trăind o viață la fel ca a Lui. Amin! Azi e ziua în care Domnul te numește și te cheamă, Binnoas, te cheamă Isus. Este el, nu-ți fie teamă. Azi e ziua Ioan, care Domnul te numește și te cheamă. Vino azi, te cheamă Isus. Este el, nu-ți fie teamă.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 Timpul trece, iubite ascultători, cu ceea ce te ocupi, cu ceea ce te îndeletnicești, aceea ești, aceea îi să întâlnești. Te îndeletnicești acum cu lucruri pe care nu le vei găsi sus, care înseamnă nimic, nimic ai să întâlnești și ce groaznic va fi. Te îndeletnicești acum cu lucrurile lui Dumnezeu, cu numele și persoana Domnului Hristos, cu lucrarea Lui, aceea vei întâlni în cer și de aceea te vei bucura o veșnicie întreagă. Așa să ne ajute Domnul. Ne aflăm în Evanghelia după Matei, capitolul 26, suntem la versetul 48, în grădina Ghețimanii, unde are loc prinderea Domnului Isus. Citim versetul. Vânzătorul le dăduse semnul acesta, pe care îl voi săruta eu, acela este, să puneți mâna pe el. Cât de necunoscut este omul și cât de necunoscute sunt faptele lui în fața lați oameni. Una pare la suprafață și cu totul alta este starea lui lăuntrică. Una face și cu totul alta este ținta urmărită. Cât de grozav este păcatul fățărniciei! Așa a fost și cu Iuda. Giovanni Papini spune că taina lui Iuda este singura taină omenească din Evanghelie. Orice acțiune se judecă după gândul pe care îl pui în ea. Iuda întrebuințează sărutul ca semn pentru recunoașterea Domnului Iisus de către vrăjmași. Cu aceasta el a pus vârf păcatelor sale. El a călcat semnul sfânt al sărutului, semnul dragostei curate. O, oh, ce grozav păcat! Cum stăm noi față de el? Suntem oare în orice timp și în orice loc una cu manifestările noastre din afară? În greacă, termenul filema înseamnă și sărut și iubire. E unul și același cuvânt. Unde este sărut, este și iubire. La egipteni, numele zeului Amon înseamnă cel identic cu sine însuși. Tot la fel ca și eu sunt cel ce sunt, din exodul 3 cu 14. De aici vine cuvântul Amin, de la Amon. De aici vine apoi cuvântul ebraic Emuna care înseamnă credință. Ce trebuie să învățăm noi de aici? Trebuie ca eu să învăț să fiu identic cu gura mea, cu manifestările mele exterioare. Cine spune amin, trebuie să fie conștient de acest cuvânt. Iar cine nu spune amin, nu este primită rugăciunea. Prin amin, eu mărturisesc că sunt una cu ceea ce am spus în rugăciune și că viața mea va fi și pe viitor una cu cele cerute în rugăciune. Dumnezeu se uită la ceea ce sunt eu. Eu sunt rugăciunea. Chiar așa este dorința mea, cum am spus, în rugăciune. La fel stau lucrurile și cu sărutul. Sărutul trebuie să fie identic cu iubirea. El este semnul dragostei. Diavolul ia semnele văzute ale lui Dumnezeu pentru împlinirea planurilor lui. Să nu ne luăm totdeauna după semnele văzute. Trebuie să le punem la probă. Iuda, prin sărutul lui, a dat o nouă direcție sărutului și anume sărutul fals. Sărutul lui Iuda a devenit proverbial. Câtă atenție trebuie să dăm noi tuturor vorbelor și manifestărilor noastre ca să nu fim ca Iuda în sărutul lui? Dumnezeu ne cunoaște. Cu privire la recunoașterea lui Hristos de către cei ce îl urmăreau, Origen are o părere interesantă. El zice, Până la noi a ajuns tradiția că Iisus Hristos avea două înfățișeli. O față era aceea în care el se arăta tuturor și alta în timpul schimbării la față înaintea ucenicilor pe munte, când fața lui strălucea ca soarele. Mai mult decât atâta, fiecare îl vedea altfel cum era vrednic să-l vadă. De aceea Groata avea nevoie de Iuda ca să-l arate din pricina schimbării lui la față. Desigur, iubiți ascultător este o părere. Ceea ce trebuie să știm însă este faptul că Domnul Hristos este purtat în inima oricărui urmaș al său. Rămânând același, el se arată în diferite feluri bărbaților și femeilor, celor sănătoși și celor bolnavi, bogaților și săracilor, învățaților și neînvățaților. Fiecare după starea și nevoia Lui, așa se descopere Hristos. El însă fiind același, mântuitorul tuturor oamenilor din toate nevoile și păcatele lor, El este Dumnezeu neschimbat. Fie binecuvântat numele Lui, acum și în toți vecii. Amin. Iată ce a urmat în continuare în versetul 49. Îndată Iuda s-a apropiat de Isus și a zis, plecăciune învățătorule, și l-a sărutat. Întrebarea se pune, cu ce scop te apropii de Isus? Nu orice apropiere poartă sămânța vieții. Ce urmărești cu vorbele și gesturile tale? Apărarea lui Isus sau trădarea lui? Ultimul sărut, spune Richard von Brand, pe acest pământ Domnul Isus l-a primit de la Iuda. El își dorise din veșnicii sărutul oamenilor, de aceea Duhul Lui a și inspirat pe psalmiți să scrie cuvintele, Sărutați pe Fiul ca să nu se mânie. În Biblia tradusă de Gala Galaction la psalmul 2 cu versetul 12. Da, așa este. Dumnezeu ne-a dat buze să sărutăm cu ele, nu să bagiocorim. Ne-a dat buze să lăudăm pe El și lucrarea mâinilor Lui, nu să rostim blesteme sau să ne certăm și să mințim. Domnul Iisus înseta după sărutul dragostei adevărate, de aceea îi spune lui Simon Fariseul, Tu nu mi-ai dat sărutare. Ce greu este când dorești sărutări și să nu le poți căpăta. Numai doi inși știm că l-au sărutat. Maria îi sărută picioarele fiindcă ea îl iubea și Iuda Iscoreateanul îi săruta fața fiindcă trebuia să dea un semn soldaților veniți să-l aresteze. Asta s-a întâmplat în timpul vieții sale pământești. De atunci încoace însă, l-au sărutat și vor săruta încă mulți. Dar oare sărutul lor este cel al Mariei Magdalena sau sărutul lui Iuda? Domnul Iisus a primit pe amândouă sărutările. El le rabdă pe toate, cum trebuie să ne învățăm și noi să primim atât sărutările venite din iubirea frățească adevărată, cât și cele care ne sunt date prin prefăcătorie. Iuda îl salută pe Iisus cu cuvântul plecăciune, același cuvânt cu care îngerul Gavril salutase altădată pe Fecioara Maria în Luca la 1 cu 28. Sărutul lui Iuda a fost una din suferințele cele mai mari ale Domnului Iisus, căci salutul fals arde mai tare decât orice flacără. Dar el a răbdat liniștit și această usturime îngrozitoare pentru noi păcătoșii, ca să fim mântuiți. A răbdat sărutul fals al lui Iuda, ca să putem avea noi parte de adevăratul sărut în casa Tatălui nostru Ceresc. A suferit badjocuri, ca noi să nu mai fim bagiocoriți în veșnicie de diavolul. Este interesant cuvântul sărutat din versetul acesta, redat în limba greacă prin termenul catafilei, care înseamnă la iubit trăgând în jos. O iubire care trage în jos o iubire interesată, o iubire părtinitoare, înseamnă iubire în jos, catafilei. Iubirea adevărată este iubirea în sus, care te ridică din tot ce este lumesc, din tot ce e păcat, din tot ce aparține firii vechi. Iubirea lui Dumnezeu ne trage în sus, spre El, și cei care au primit dragostea Lui în inimile lor, iubesc și ei la rândul lor, în același fel ca și El. Ei se deosebesc de ceilalți oameni în dragostea lor. Iată ce a urmat în continuare. În versetul 50 de la Matei 26 citim. Iisus i-a zis, Prietene, ce ai venit să faci? Fă! Atunci oamenii aceia s-au apropiat, au pus mâinile pe Isus, și l-au prins. Oare să fi fost numai un cuvânt gol? o formă de politețe fără conținutul adevărat în cuvântul prietene spus de domnul Isus lui Iuda o nu domnul Isus nu rostea cuvinte goale și nu rostea nu folosea fraze de umplutură în vorbirea sa toate cuvintele rostite de el erau pline de conținut erau adevărate și fără echivoc domnul Isus păstra mai departe pe Iuda ca prieten al său Că el nu strică ceea ce a făcut odată. Din partea lui, în ceea ce îl privește pe el, Iuda i-a rămas prieten. Din partea lui Iuda însă, prietenia, vai, a fost ruptă. Cum să nu fie prieten cu Iuda, acest mare păcătos, când Domnul Iisus este prietenul vame și Roși al păcătoșilor? Dar mai mult chiar, el este prietenul vânzătorilor. Și mai mult, el este prietenul celor care îl vând chiar pe El. Ce pildă puternică ne este Domnul Isus și în această privință! Dacă am încheiat o prietenie cu cineva, să fie veșnică din partea noastră, chiar dacă partea cealaltă a călcat și a rupt legământul prieteniei, vorbesc despre prieteniile încheiate în Hristos, nu de prietenia lumii care este vrăjmășie cu Dumnezeu, adică prietenia cu păcatul, cum ne arată Iacov la capitolul 4 cu 4. Iuda, dacă ar fi vrut să fie mai departe prieten cu Domnul Isus, nu ar fi întâlnit nicio piedică. Din partea Domnului Isus nu era ruptă puntea prieteniei, ci numai dinspre partea lui Iuda. O slăvită fi casa a Harului. Tu niciodată nu-ți închizi porțile pentru fii tăi rătăciți care au plecat din tine, ci ești gata să-i primești din nou cu aceeași dragoste. Domnul Iisus în această împrejurare grea iese înaintea lui Iuda și a cetei pe care o conducea. Își întinde obrajii pentru a fi sărutați și se descopere singur în fața vrăjmașilor. Acum îi sosise ceasul și nu mai trebuia să se ascundă așa cum făcuse altădată. Într-o veche carte se spune că Domnul Iisus ar fi mulțumit lui Iuda de răbdarea pe care a avut-o, pentru că nu l-a trădat mai înainte. Este interesant această părere, rămâne totuși simplă părere. Atunci oamenii aceia s-au apropiat, au pus mâinile pe Iisus și l-au prins. Oamenii erau vagoanele, Iuda era locomotiva. Și tu ești o locomotivă, dragul meu. Încotro îți târăști apropiații. Iuda și-a tărât semenii spre omorârea Domnului Isus. Am fi dorit ca unul sau doi din ucenicii lui să fi rămas măcar până la capăt lângă el. Ce mare ar fi fost cinstea lor de-a lungul veacurilor și cât l-a fi ajutat pe Domnul în purtarea crucii stropul de iubire omenească. Iată de ce este mare nevoie să vegem și să ne rugăm ca nu cumva atunci când vine ispita să-l părăsim și noi. Să rămânem statornici în dragostea și prietenia noastră față de El și față de toți ai Lui și niciodată să nu pornească de la noi ruperea unei prietenii, oricât de păcătos ar deveni cineva din ceata Lui Hristos. Iată ce ne spune acum versetul 51. Și unul din cei ce erau cu Isus a întins mâna, a scos sabia, a lovit pe robul marelui preot și i-a tăiat urechea. Când scoți sabia cu gând să lovești, totdeauna tai urechea celui pe care îl lovești. Petru probabil intenționa să taie capul robului marelui preot, dar acesta s-a ferit, de aceea i-a tăiat urechea. Cuvântul lui Dumnezeu este o sabie cu două tăișuri, dar niciunul nu este pentru lovire. Unul este pentru tăierea infecției, și aceasta se face numai după o anestezie, iar altul este spre vindecare. Cine taie răul, trebuie să-și vindece rana. Altfel, nu-i medic bun duhovnicesc. Când sabia cuvântului lui Dumnezeu este scoasă numai pentru lovire, totdeauna urechea celui pe care îl lovește este tăiată, dar nu numai a lui, ci și a celor din jur care ascultă. După ce ai tăiat urechea, degeaba mai vrei să convingi de adevăr pe cineva. Toate argumentele sunt zadarnice pentru un om fără ureche. Urechea primește mai întâi în științarea adevărului și, după ce a primit, o trimite la minte și la inimă. Dacă ai nimicit drumul pe care trebuie să meargă adevărul, cum va mai putea omul să-l primească? Nici când este vorba să aperi pe Domnul Isus, nu trebuie să tai urechea nimănui. De altfel, Domnul n-are nevoie de apărarea noastră. Crezi că n-aș putea să rog pe Tatăl meu, zice Domnul Isus care mi-ar pune îndată la îndemână mai mult de 12 legiuni de îngeri? Un adevărat credincios fiind domn are cine să se rupte pentru el, Îngeri Nu are nevoie să scoată sabia. Câte nenorociri au dus cei care au scos sabia ca să lovească, câte urechi tăiate, câte inimi închise, câte suflete vătămate... O mustrare nepotrivită poate fi o sabie care taie urechea. Un cuvânt necugetat poate fi o sabie care taie urechea. O privire încruntată poate fi o sabie care taie urechea. Câtă grijă trebuie să aibă orice slujitor al Domnului când e vorba să scoată sabia. O singură lovitură poate nimici pentru totdeauna drumul spre o inimă. Dacă i-ai tăiat urechea, îi poți predica în cuvintele cele mai strălucite unui suflet, căci va fi zadarnic. El nu mai poate auzi. Să nu scoatem sabia ca să lovim, căci cine scoate sabia, de sabie va pieri. Este un adevăr valabil pentru toate timpurile, pentru toți oamenii și pentru toate împrejurările. Sabia care ne-a fost încredințată nouă de către Domnul este numai ca să dăm viață. Nu să împrăștiem moarte, să vindecăm urechile, nu să le tăiem. O veche carte spune așa. Cel atacat de unul mai puternic, să facă la fel ca trestia, niciodată însă ca șarpele, dacă vrea ca fericirea să fie nezdruncinată. Câtă vreme ești cu Isus, poți ajunge să scoți sabia și să tai pe alții. Însă din clipa în care ai intrat în Isus nu mai tai și nu mai lovești pe nimeni. Adevărata starea celui credincios nu este să fie cu Isus, ci este în Isus. Spune el la Ioan 15, cu Rămâneți în mine. Iată ce a urmat după aceasta. Citim versetul 52. Atunci Isus i-a zis, Puneți sabia la locul ei căci toți cei ce scot sabia de sabie vor pieri. Locul săbiei iubiților este teaca și nu gâtul sau pieptul oamenilor. Ba mai mult, locul de obârșie al săbiei este fierul brut și acolo trebuie pusă ea, adică să nu mai existe ca sabie, pentru că păcatul și răutatea omului a născut-o. Dacă n-ar fi fost păcatul, sabia ar fi rămas la locul ei de obârșie. Domnul Iisus, ca cel care a venit să rezolve problema păcatului, odată cu ea rezolvă și problema săbiei. În prorociile lui Isaia și lui Mica citim așa. El va fi judecătorul neamurilor. El va hotărâ între un mare număr de popoare, așa încât din săbiile lor își vor făuri fiare de plug și din surițile lor cosoare. Niciun popor nu va mai scoate sabie împotriva altuia și nu vor mai învăța războiul. Adevărații urmași Lui Hristos seamănă cu el și în privința Săbiei. Ei sunt împotriva Săbiei pentru că sunt împotriva păcatului care a născut-o. În împărăția Lui Dumnezeu nu va mai fi sabie, fiindcă nu mai este păcat. Și această împărăție începe de acum din inima fiecărui mântuit de păcatele prin sângere Lui Hristos. Cei ce scot sabia, spune Domnul Isus: de sabie vor muri. Acesta e un adevăr de netăgăduit, pe care istoria îl arată limpede. Ștefan Vodă Mușat a omorât pe Ilie Vodă și Roman Vodă, fiul lui Ilie, a omorât pe unchiul său Ștefan Vodă, iar Roman Vodă a pierit în venina. Pe Bogdan Vodă l-a omorât fratele său, Petru Aron Vodă, iar pe acesta l-a tăiat Ștefan Vodă, fiul lui Bogdan Vodă. Iubitilor tot o sabie poate fi și limba. Cunoști pe cineva că este credincios sau nu, că a fost rezolvată problema păcatului în sufletul lui sau nu, după felul cum întrebuințează sau nu întrebuințează sabia. Cine scoate sabia limbii împotriva aproape lui său, de sabie va pieri. Crevetirea pe care o rostește se va întoarce peste el. Și aceasta arată limpede că mănuitorul săbiei are păcatul asupra lui și nu asupra lui Hristos, mielul lui Dumnezeu. Cine scoate sabia, își scoate păcatul. Numai cei cu sabia pusă la locul ei pot primi cu adevărat sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Sabia duhovnicească rămâne numai în viața celui care a lepădat sabia firească. În versetul 53 de la Matei 26, să vedem ce spune Domnul Isus lui Petru, care încerca să-l apere cu sabia. Citim versetul. Crezi că n-aș putea să rog pe Tatăl meu, care mi-ar pune în dată la îndemână mai mult de 12 legiuni de îngeri? Trebuie să știm un adevăr. Omul crede ceva. Nu există om necredincios pe pământ. Ori crede răul, ori crede binele, dar tot de credință se folosește. Cei care cred că nu există Dumnezeu, au credință, dar au una falsă. Crezi că n-aș putea, zice Domnul sus. Sau crezi că aș putea? Domnul Iisus se adresează lui Petru, cel care scoase sabia pentru a apăra de vrăjmași. A fost un moment de întunecime în viața lui Petru. El a crezut că Domnul nu mai poate să se apere și de aceea, în râvna și dragostea lui față de învățătorul său iubit, a recurs la mijloace omenești de apărare. El a crezut fals despre Domnul Isus care avea toată puterea în cer și pe pământ. Domnul Isus îl întreabă. Crezi că n-aș putea să rog pe Tatăl meu care mi-ar pune în dată la îndemână mai mult de 12 legiuni de îngeri? Este o dovadă puternică în fața căreia trebuie să ne plecăm faptul că rugăcinea Domnului Isus din grădina Ghețimanii a fost ascultată și Dumnezeu i-a spus Iată, ai la îndemână totul! Oștile îngerești îți stau la dispoziție! Fă ce vrei cu ele! Dar atunci cum s-ar împlini scriptura? Cum s-ar mântui biata făptură omul pentru care tu ți-ai dezbrăcat slava cerească? Iubiți ascultători, răspunsul la întrebarea aceasta îl vom afla în lecțiunea viitoare. La punctul acesta se încheie lecțiunea 236 din partea misiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții.